Led Zeppelin-nel Kezdjük a vasárnapot Mert hát lelki gyógyulásotokra Vagyok itt nektek Hogy azokat a sebeket Amik elvaratosodtak az kikaparjam Igen szenvedni fogtok De ez a szenvedéshoz közelebb Titeket egymáshoz a rádióhoz hozzá És a Led hogy vasárnap van és igen hirdetés ezért uh, szép csendben búcsúzunk lezzepelintől úgyhogy soha nem hagyjuk el, mert ő mindig velünk lesz de uh, egy nagyon érdekes részhez érkeztünk a vasárnapban az evangéliumban amikor elmondja Jézus hogy kb. mi lesz ez olyan, mint amikor Hollywoodba a dramaturgoknak kapnak három meg öt percet és akkor elmondhatják, hogy mit találtak ki, mi a sztori is mond egyet, és hát fantasztikusan izgalmas elolvasom azok között, akik felzarándokoltak hogy az ünnepen imádják az Istent volt néhány görög is ezek Fülöphöz fordultak aki a Galileai Betszájdából származott és kérték uram, látni szeretnénk Jézust Fülöp elment és szólt Andrásnak aztán András és Fülöp oda mentek és elmondták Jézusnak Jézus ezt válaszolta Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, s nem halál, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, azt elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabad is meg ettől az órától, de hisz éppen ezért az óráért jöttem. Atyám dicső is meg nevedett. Erre szózat hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. A nép, amely ott átsorgott, ennek haladtára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek, angyal beszélt vele. Jézus magyarázta nekik, nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg, ha majd fölmen, fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal hal meg. A nép azonban ellenevetette. Mi úgy hallottuk a törvényből, hogy a messiás örökké megmarad. Hogy mondhatott hát, hogy az ember fiát fölemelik? Ki az ember fia? Jézus így válaszolt. Már csak rövi, rövid ideig maradok köztetek, a, és a rövid ideig marad köztetek a világosság. Addig járjatok, amíg van világosságotok, nehogy elborítson benneteket a sötétség. Aki sötétben jár, nem tudja hova megy. Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, aztán elment, és többé nem mutatkozott. Hát, nagyon kevés az idő, csak mondom nektek az elejét, mert egyszer élvezem. Jön három görög. Mi a görög? Szokrátész. Platon, igen, Szókratész, aki meghal Aténban, mert a fontosabbnak tartja a törvény követését, és a törvény alázatot, mint az, hogy a hatalmat és a törvényt ostoba emberek alkalmazzák, pont a kitalálójával szemben. Mert jobb elszenvedni Szókratész szerint az igazságtalanságot, mint elkövetni. Fantasztikus! Értsétek meg, jönnek a görögök Jön Szókratész és Térdel, Respect, Respekt Platon, respekt Nagy-nagy szellemi pillanatta Ez a történetnek. Csak így kezdődik Azért vannak zavarba a zsidók Amikor elmegy aztán A, a, a görögökhöz Pál, hát neki Kudarc élményként éri meg De értsétek meg Platon iskolája az 700 éves volt Eléggé hosszú intézmény sorsnak tekintem, tehát nem tudom, hogy a legrégebbi magyar gimnázium hány éves. Jönnek a görögök. Azért a görögöknek bolondság ez az egész. Hát nem csak a, a dialektikát, a Jambust és a Hexametert találták ki. Hát falóva, barátaim. Jönnek a görögök, és látni szeretnék Jézust, mert mert aki az, a, a, a platoni igazság, szépség és jóság fogalmán belül gondolkodik, az szeretné látni Jézust. Ugyanis fel kell, a, a ellenőrizni kell, empirikus tudással kell ellenőrizni azt a tudást, amiről mások beszélnek. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus megrendülve van, mert, mert ez az ellenőrzés, ez a látás, ez annak a, a, a, az ember bevetett, azért az ember szép teredmény, értsétek meg. Például ez a három görög, aki jön megnézni Jézust. Ugye az, az, az egész ö, ö, probléma, hogy a, a, a, a nagy trükk, amit barátaim, ateista vagy nem tudom milyen barátaim, a nagymágus mestertükének tulajdonítanak a, a feltámadás, a kereszthalál, ennek az egésznek a, a, az adapszúritása a történelemben és a fogalmakon belül az út elején, hát arról szól Jézus egész rövid útja Jeruzsálemig, hogy azokat a szokásokat, a törvényeket, amelyek mondjuk ki ember és Isten ellen valók, azokat általában megtámadja Kerüli a provokátorokat, de tényleg nem, amikor a farizeusok mindig megpróbálják behúzni valamiféle keresztkérdésbe, akkor is ő az, aki nőkkel, kurvákkal beszélget. Fantasztikus forradalmár alak volt. Csak elmondani pont a legjobb barátoknak mind azt, hogy figyeljetek, ki fognak nyírni, és mégis higgyetek bennem a világosságban is. Az a dolognak az érdekessége, hogy erre az igehelyre helyre gondolok és hivatkozok sokszor, tehát például mondjuk, legyen ez a politikai helyzet, amiben vagyunk, nem, az, nem a politikai nézet különbsége a, a, a legszörnyűbb, hanem hogy én biztos, hogy én nem szeretnék ezekkel a sötét fiúkkal együtt lenni. Mert a világosság fiaival szeretnék maradni. Tehát van a társadalom hazugságnak olyan mérthetetlen szintje, amely eléri a lelkismeretet. És érdekes, hogy ide, hogy ti ne legyetek soha a sötétség fiai. Én, ért, én értem, hogy, hogy az emberből néha náci lesz, mert ismerem az ember ö, fájdalmának történetét, de a, a, az embernek megbocsátok, de a pártnak nem. Ti a sötétség fiai vagytok. Sajnálom. <gül> Jó lenne, ha nem így lenne, mert akkor talán lenne miről beszélni, de hát így nagyon nehéz. Mondom nektek, sötétség fiai, hogy nézegettem a, a híreket, illetve észrevettem, hogy múlt héten rendőrök lelőttek egy, egy cigány származású magyar embert, mert lopott. És egy éves börtönbüntetését kellett volna tölteni a Balacskán és kimentek a rendőrök, a, a, az első híradások szerint elfutott a férfi, és lelőtték. Ez egy nagyon rövid hír volt, és gondoltam nem érdekes, két napot várok, szabadkán vagyok, ne felejtsétek el, hogy mint egy céllövész, vagy mint egy sznájper, vagy mint egy kém, vagy mint egy áruló, ülök fönn a fatetején, és figyelnek titeket, és hát hogy majd jönnek a hírek, valaki tiltakozik, Azért mondjuk ki, hogy még az amerikai filmeket néző zsarok is tudják, hogy nem az a igazán jó rendőrségi szakmai megoldás, hogyha valakit hátba lősz. Mondjuk ki, hogy így, aki használ fegyvert, meg akit benne van ebben, az tudja, hogy ez az. Az nagyon nagy szégyenem zsarukáim. Csak úgy mondom, hogyha neten hallgatjátok az adást, hogy ne hogy ám tökösnek képzeljétek magatokat, hogy ti a szakma szemet, szemete vagytok mert hátulról lelövöd. Tényleg nem ismered a célzott lövés fogalmát? Mert értitek, az, hogy a pintér tábornok bajszán billeg a morza, az, azon nem csodálkozom, természetesen nem vonatkozik rá semmi. Az, hogy a, a rendőri állomány például e, to, és tudjátok, miért lő az a takony rendőr hátba. Azért, mert tudja, hogy rá, rá alapozhat arra a stereotípiára, hogy tolvaj egy cigány, elkaplak. Hazaváglak. Jaja. Azért mondom, hogy mi bekapom a mandarinut a számba, mert a tiszteletlenségemet akarom kifejezni, nem a hallgatók, hanem Pintér tábornok No. Hát, inkább vidám vasárnapi zenével próbáljuk elfelejteni ezt a nagyon negatív Tíz percet, de megigenem, hogy lesz sokkal rosszabb is. és itt továbbra is a Bakács lista, illetve azon belül ö, aktuális témákkal, dolgokkal, eseményekkel is foglalkozunk, engem Pataki Gábornak hívnak. Holnap sor kerül egy ö, megemlékezésre a Szabadság téren méghozzá annak okán, hogy ö, holnap lesz egy éve annak, ö, hogy ö, egy flashmob formájában ö, hát gyülekezőt fújtak azok, akik ezt a beseményt, pontosabban ezt a jelenséget fontosnak tartották. A vonalban Béndek Péter, a polgári konzervatív párt elnöke. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz, Gábor, szervusz, köszönöm a hívást. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye jól tudjuk, jól emlékszem, hogy egészen pontosan te voltál az első szónok. Mesélj erről! Én voltam az első szónok, valóban. Flashmob ott szerveztünk az egy év előtti március 23-ára, és engem kért fel az akkori szervező bizottság, ahol olyan ma is aktív résztvevők voltak már, mint Rényi András, Jovanus György, Kicsiny Balázs néhányan mások, hogy, hogy gondolkozzak -e, el, így, egy szöveget erre az alkalomra, amit megírtam, és akkor azt nyilván több lépésben átbeszéltük egymás között, úgyhogy amikor én azt elolvastam a flash keretében, akkor, akkor az gyakorlatilag mindannyiunk mind álláspontját rögzítette. Egyébként maga az esemény az részint ebből a beszédből, részint pedig abból állt, hogy felállítottuk gyakorlatilag a, azt az eleven emlékművet, amiről aztán ez a mozgalom a nevét kapta, ami az ott tervezett, akkor még csak a tervezés állapotában felállítandó halott, nem csak abban a szempontból halott emlékművel szembe helyezkedett, hogy az az emlékmű az nyilvánvalóan a halott anyagokból készült hanem leginkább abból a való szempontból volt hallott, hogy egy olyan, olyan történelmi emlékezetet próbál rögzíteni, amelyiket mi az ország szempontjából károsnak, meghaladottnak, illetve manipulatívnak ítéltünk. És ilyen szempontból ebben, a, ebben az átvitélt ebben az ország emlékező képességének a halálát jelentette volna. Úgyhogy az eleven emlék, mi az. az leginkább legerőteljesen arra utal, hogy hogy lehet elevenen, élettel és főleg a életünkre vonatkoztathatóan megélni a történelmünket. Azt az eleges, a legelsőban a holokausztot, ugye aminek kapcsán e, ez a gondolkodás megkezdődött, de általában az elmúlt száz év, ami sok szempontból konfliktusosabb, mint a holokauszt, mert abból a szempontból, hogy e, sok olyan rétege van, ami, ami e, nem a a holokauszt megemlékezések irányából, hanem más típusú gondolatokból fakad, adott esetben ellentmond annak a holokauszt felfogásnak, amit bizonyos emberek képviselnek, és konkrétan úgy tűnt, hogy a kormány nem képvisel. De mivel a 20. században rengeteg olyan dolog történt, ami ami, ami az mellett nagyon erősen rányomta a, a a 20. századunkra ezért úgy gondoltuk, hogy az egész 20. századi traumának és a traumák sorozatának állítunk ezzel emléket, illetve ennek a kibeszélését kezdenénk meg. Elnézést, hogy ilyen hosszan <gül> választottam az első kérdést, csak, csak magam számára is pontosítani akartam utólag is. Nagyon jó tetted, majd arányítjuk a dolgot, és a hátralevő talán néhány kérdés, az rövidebb lesz, illetve a, a, a válasz, ami elhangzik. A nagyon sokak megfogalmazásában, illetve véleménye szerint az az egyik baj ezzel az emlékművel, hogy gyakorlatilag hatatlan. Mi a véleményed erről? Hát, összem, hogy felavad nem lett az biztos hát, a, a, a, ezért vélekednek ezen... így sokan, mert Igen. ha felavatható lett volna, akkor már holnap egy éve, jó, bocsánat még nem áll egy éve holnap az emlékmű a flashman nap, ez holnap, ugye az egy éves évforduló, de akkor már felavatták volna Biztos, tehát az, én, én úgy mondanám, hogy ennek a, a mi mozgalmunknak nagyon nagy kiegészül aztán becsatlakozó más mozgalom részletekkel nagyon nagy erénye az, vagy nagyon a sikere, hogy ennek is köszönhet, ennek is köszönhet, hogy nem állították végül az szalagot. Nem volt annyira agresszív a kormány, hogy lenyomta, vagy leakarta, vagy le tudta volna nyomni ezt a mozgalmat. Tehát én értem felabathatatlan tettük, hogy ezt mondja. Nem, nem az emlékmű volt felabathatatlan, de ha, ha nem lett volna, meg ez a mozgalom, meg a, meg a még az összes többi, ami köré szerveződött, akkor, akkor valószínűleg feladtak volna. Talán így, így pontosan. Azt talán érdekes lehet, hogy nyilván gondolattársítás útján viszonylag kevesen gondolnák azt, hogy egy ilyen jellegű rendezvényen, és azóta egy polgári konzervatív párt első embere, elnöke, aki vagy, ilyen döntő szerephez jut. Általában, ugye ezt nem feltétlenül a jobb oldalhoz szokták kötni. Erről mi a véleményed és hát ha szabad ilyen keresetlen szavakkal megkérdezni, mit kerestél ott és azóta is. Um, először is én ott nem a polgári közatultáneket szerepeltem, és azt hiszem, hogy elég jól sikerült szivonom a, a, a munkáságnak ezt a részét ebből a mozgalomból. Tehát nem leszem nem látott hangsúlyos. Ezzel együtt az a szervezőknek a, a, az erénye hogy bevontak engem annak ellenére, hogy tudták, hogy mondjuk a sok más szervezővel szemben vagy mellett, mondjuk a, a pártálásom az nem iraszkodik a fősodorba, hogy így mondjam. És pontosan ez volt ennek a mozgalomnak a lényege hogy eh, tudjunk civil feljár gondolkodni, csak eh, abban az értelemben, mert természetesen én pártelnőként is civil voltam, hogy, hogy ugye most sem, meg akkor még nem merítettem a, a politikával megélhetésemet, tehát eh, igen értelemben mindenképpen civil voltam, és, de az, a, amit akarok gondolni hogy, hogy hogy civilként tudjunk felülemelkedni azon a pártpolitikai megosztottságon és azon a törzsi és kulturális megosztottságon, ami miatt egyébként az eleven emlékmű szükségesé vált. Tehát a, a, az eleven uh, szervezői csoportja, illetve azok, akik vettünk ennek az indításában, az, az, pont azt reprezentálták, pont azt képviselték, hogy az a, az a, az a törzsik utolás megosztottság, ami sok szempontból a 20. századi tragédiánk mögött van, az a továbbiában nem tartható. És épp ezért nagyon fontos volt, nem az én személyem miatt, de nagyon fontos volt, hogy szimbolikus jelentőségi, hogy, hogy nem opetlenül egy olyan ember mondta el ezt a beszédet, aki egy az egyben kulturálisan köthető mondjuk a, a, szembe, a, közvetlen, a, a holokasz közvetlen eszembezének a távolához, hanem mondjuk egy legalább áttéteresen köthető csak amennyiben magyar ember. Világos. És, holnap és, jut szerep, és, ilyen akarsz, jellegű szerep jut? Neked beszélsz holnap? Előadó lesz? szónok leszel holnap? Nem leszek, nem leszek holnap szónak, mert az utóbbi hónapokban én a, a párszerzés miatt eléggé kimaradtam ebből, úgyhogy nem gondoltam azt, hogy nekem komolyabb szerepet kéne be tört. Ettől függetlenül, amellett nagyon köszönjük, hogy most telefonon rendelkezésre álltál, abban bízunk, hogy a mostaninál még sokkal kellemesebb időben holnap minél többen részt vesznek a szabadság szabadságtéren. Ezen a 7 órakor kezdődő flashmobon, és az azt megelőző 5 óra körülre tervezett uh, hasonló megemlékezésen, ami szintén a szabadságtéren lesz, tehát délután a uh, híreink szerint akkor sok érdekes és teljes esemény zajlik a szabadságtéren. Péter, köszönjük szépen! Így nagyon köszönöm I no. És kedves Baki, neked ugyanerről az elhangzottakról, a szabadságtérről mi a véleményed, de mondhatsz nemet is? Nem. Tudod megmondani, hogy azonnal mi a véleményed? Igen. Ha nem? Na, nagyon hosszú, hosszú és bonyolult lenne. Egyrésztről nagyon jó, hogy van, mert szellemileg összefogja azokat, akik ott vannak. Tehát, ha ilyenek nincsenek, akkor teljessé válik a szellemi szétesés. Ez jó hír rossz hír, hogy szerintem Kövér László barátomat ez a dolog nem zavarja nagyon, és igaza van. A, a vélemény szabad, szoktuk mondani. Hát igen. azt mondom, hogy, hogy ennek a pozitivitása az, hogy valamit működtet, ami nincs az országban, legyetek a világosság fiai, ne legyetek sötétek. Ez, ez ugyanannak a megfogalmazása ne sötételjünk, el tudjuk, hogy mi történt, arról, hogy mi történt, hogyan történt, hát jól nálunk aztán rengeteg kibeszéletlen téma van, amit a lengyelek, németek így vagy úgy megtettek, mi nem. Ez azt mondom, hogy minden szimpátiám, támogatásom. Hatalom megnőttésére nagyon kevés. Ez csak ennyi. Mert néha, azt érzem, hogy néha azt gondolják, hogy hogy... Nem is baj, nem is baj, mert én azért beszélgettem jó néhány aktivistával résztvevővel, és nem is azt szokták mondani a legtöbben, azért nem azt mondják, hogy a hatalom megdöntése lenne a cél, hogy is lehetne, hanem az, hogy annak az emlékműnek a megdöntése a cél. Jó, Tehát de meddig te... vagytok itt, addig, ameddig az emlékmű ott de van. A kettő feltételezi egymást. Tehát egy hazug hatalom, hazug emlékművel szemben állva, ez sajnos megint a... a, a az igazság kimondása, hogy és a képmutatás összecsapása, tehát ez, ez, ez nem egyszerű háború a történelemben, vagy a politika során sokáig tart. Nézzük meg. A, voltak olyan országok, ahol hát Szaharov gondolja az oroszoknál, tehát uh -huh. nagyon sokáig lehet ilyen szigeteket képezni, és benne tartanak. Érted? Tehát, és akkor azt hiszed, hogy Szabad is vagy, meg igazad is van, meg forradalmi is vagy, és közben csak jegelnek. jegelnek. Meghallgatjuk, hogy ha hallgató? A hallgató ehhez kíván. Igen, csak szólni nézzük. Haló? Igen, ez elmúlt kettesen. Haló, jó napot! Jó reggelt kívánok, hogy jó hét vagy jó, jó délután, horvát vagyok, vagy Szervusz! Én egy előző témát szeretnék hozzászólni, amit a Tibi emlegetett egy negyed órán Még nem is hoztam igen, témákat. E a az elővéséhez. Ja, igen, azt hoztam. Igen. Nem tudom, emlékeztek-e 2004-ben arra az esetre, amikor Kecskeméten volt egy hasonló történet, amikor egy fiatal ember, egy cigány fiatalember a testvérével a Kecskemét Ossamban vásárolt. Akinek már fél éve a fiatalkorok börtönében kellett volna ülni, egy szolgáltunk kívüli rendőröt őt mivel ő hallgatta ki, meg ismerte, és szolgálba helyezte magát, szólt meg hogy figyelj, neked már börtönbe ki nem, a srác elkezdett szaladni, kiszaladtak a parkolóig, a parkolóban a rendőr leszorította, és mivel a fiatalembernek a, fiatal a 2019-es óta egy szervi, szervi ja, szív volt, ott helyben meghalt a. Jó, de érted, ott, ott ez a szerencsétlen körülmények összejátása, hogy neki volt egy szervi, az azért más, mint ez. Jó, csak egy pillanat, de mégszer az eset? Emlékszem, Nem emlékszem, igen, igen. Ez 2004-ben volt. Na most én, én akkor annyit ha hogy egy héten belül a, a horvát Aladárék ebből politikai tőkét akarta kovácsolni, és szépen a kecskeméti rendőrség elé hirdettek egy, egy ilyen tüntetést. Jó, igen. Én mint egyetlen, Tudom kell ellen tüntetődő különböző plakátokkal lementem. De ez más, Péter, ez De teljesen vagy, más hát, e na, na, Nagyon ez e más. Hát hogyha, hogyha, hogy nagyon... Az egyiknél baleset történik, mert a kényszerintézkedés miatt nem kellett volna meghalni a fiatalembernek, Hogyha egészséges. Igen, de, de, de... <laughs> de itt viszont ugyanennek a fiatalembernek már szintén börtönbe kellett volna űzni. Péter persze, de ráadásul nincs nálunk elég börtön, mert tudod nálunk a legnagyobb hát. a zsúfoltság, meg hasonlók. Ezért nehogy már rákend a fiatal emberre, hogy mert nincs börtönbe, az az ő bűne. Az az állam mulasztása. <h precisamente> börtönben kreves, a börtönben nem vonult, amikor a bekeletlenek. Nem, nem, nem. kellett volna, hogy nem vonul, de jöttek érte. akkor bekísérik az életőt életszerűek legyünk. Nem sajnálod a cigányokat, Péter? Ilyenkor hallom ám a hangodon. Hallom ám, hogy nem sajnálod azt a cigányt, akit hátba lőtek. Na jó, nem Puszél a... Tudom, de most ki is a műsorba azért, mert nem sajnálod őt. Csak azért nem sajnál, mert a a fején nem az a... Oké, oké, értem, értem. értem. értem. értem. Én meg nagyon nem értek veled egyet. Húrni a börtönbe, akkor ujjon. jó, Hát ez így van. a csak ne, hogy egyszer, szegény Péter hátbelője valaki. Érted, mert nem tartotta be a törvényt. Ja. Na, a, kérlek szépen, nagyon jókat olvastam. Például tudtátok-e, hogy semmi Zsolt lett újra a kereszténydemokrata Demokrata Néppárt elnöke. Nem tudtátok mi? Persze figyeljetek, ezt. Te tök tutira, egyedül indult, meg is nyerte. Te honnan tudtad? É, én, én kélek szépen, olvasom a híreket, meg a családom is, mélyen KDMPs, belső info, de nem mindenki tudhatta Magyarországon, hogy semmilyen Zsort nyerte. Az volt a fantasztikus, értsétek meg, hogy tettek három alapelvet, az, a, ami mellett akarnak politizálni. Most jól figyeltek, mert elsőre nagyon szépen csillog, aztán majd mondom, hogy sajnos némi szarfoltok vannak a tükör, Euh, borításon a, a, az egyik, hogy euh, ja azt mondják, hogy, hogy euh, euh, mond, mondtak egy olyasmit ami hát a KDNP totál hülyeségei közé tartozik de azt a politika használja a totál hülyeséget mert elindít cselekmény sorokat hogy majd állítanak egy ált euh, keresztény baloldali pártot hogy megosszák a KDNP szavazókat most mondom a Zsolt Zsoltnak, hogy tudásom szerint közelébe sem se vagyunk egy ilyen pártnak, ha lenne ilyen, állítom, hogy tudnék róla. Vagy, aki áll akarja állítani, az a szili Katalin, tehát a hitelességében nagyon abuzált, meggyalázott a nemzeti szajhaversenyen versenyen, el nem indított politikus asszony. Csak azért mondom, hogy, hogy érdekes, ahogy a, a semmilyen Zsolt trükközik. Na, kicsit trükk, de hát ezzel ne is foglalkozunk, hogy ilyen, ilyen politikai trükköket dob be a médián keresztül, de sokkal érdekesebb, amit elfogadtak. Hitet tesznek az ukrajnai konfliktus békés kezelése mellett, evvel nagyon egyet lehet érteni, fölemelték a szavukat a vallásgyalázással szemben, amelyet nem lehet más jogokkal legitimé tenni, Tehát, és, és a harmadikból értitek, hogy ugyanazon, és az iszlám elleni fellépés, a dzihádista által elkövetett keresztény szembeni keresztény fellépés. És pont arra gondoltam, hogy szerintem hogy amikor ezeket így elfogadta, átjárta őket a Szent Lélek vasárnap van, Istenem, aki az a kereszténységet megvédeni, hogy ö, ö, észre se vették, hogy a pártjuk felé, az emberek felé semmit nem mondtak. Fantasztikus, értitek? És külpolitikai alapelv, ukrajna békés, a keresztény üldözés, ez világpolitika, és a ízisz, a világpolitika. Semmi mondani valótok nincsenek a györökeitekhez. Fantaszt, semmi. És nem is zavarja őket, mert valószínűleg nyilvánvalóan nincs semmi mondani valójuk a magyar valóságra vonatkozóan. ez fogadták el, ezen a KDM-en. <gül> <gül> hát, és értitek, azért nem egyszerű nekem, mert szeretem anyámokat, a családomat, és most mit beszéljek én meg a kdm sekkel Egyszer fényévnyi távolságban vagyunk arra vonatkozóanak, hogy ítéljük meg azt a valóságot, amit látunk. A, a az is nagyon tetszik, hogy így, így oda tudnak állni ilyen valami mellé. Tehát értsetek meg, van abban valami nagy, na, pici butaság, Ukrajna mellé, békés mellé. Az Ukrajnai konfliktus lényege egy elhúzódó háborús gócpont kialakítása ezen a területen. A lényeg, hogy jó oszú legyen, és ne oldódjon meg. Tehát ebbe hiszünk, hogy ez majd békésen megoldódik, Golan fenség, és tudok, tudok ilyeneket mondani. A közbe pedig hát abba is hiszünk, hogy a a, a, a terjedő iszlámot ö, meg lehet állítani erőszak útján. Még, még az a, a gondolkodásuk antinómiája is zavarja őket. Valószínűleg semmi nem zavarja őket. Ezért, Harag Péter, valahol egy csodálatos emberi képződmény, a, a, amire úgy kell tekinteni, mint egy megismerhetetlen univerzumra, ö, és örüljünk, hogy, hogy, hogy azért mondom, hogy most megünnepeltem vasárnap a kdnp s választókat és embereket, ennél izgalmasabb híreket is olvastam, ha a sötétségről és fényről volt szó, akkor hadd mondjam el, hogy a George Funár Kolozvár volt polgármester, aki még román színekre festette a padokat, meg a, a, a... mindent elkövetett, hogy a magyarságnak elvegye az élet életkedvét Kolozváron, az, az most 140 ezer forintnak megfelelő lejt kell fizetnie, mert azt mondta egész pontosan egy élő adásban, jár jobb oldalomon ülő beszélgető társunkkal, hogy Romániába élünk, s ne használjon egyetlen szót sem a lovak nyelvéből, mert Románia hivatalos nyelve a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt beszéljen románul. Ha én leszek Románia elnöke, biztosíthatom, hogy nem fog magyarul beszélni senki. A román televízióban sem, jelentette ki Georgia Funál élő adásban. Ezen kezdtem el gondolkodni, hogy milyen érdekes ez a ló. Mindenhol mást jelent. De például, amikor, amikor semmilyen fölül a, a lovára és belovagol koloszvára, de a magyaroknak a belovagolni valahova, belovagolni Marosvásár helyre, belovagolni Horthyviklós, belovagol Horti Miklós. a Szerbiában Például csak a cigányoknak van lova, és kérdeztem egy ilyen magyar lótartó gazdát, hogy hogy, hogy neki van. És mondta, hogy annyira szereti a lovakat, hogy bár Szerbiában a ló az inkább a szegénység és az útközbeniség szimbóluma, ezért a szerbek nem tartanak lovakat, mert az nem néz ki jól. Teljesen ellentétes a felfogásuk, mondjuk a magyar lótartó gazdával, ahol a gazdagság szimbóluma, akinek van lovardája, akinek van lehetősége az, hogy kilovagol. A román fejbe mi lehet, <gül> ahol azt mondja, hogy a magyarok nyelve a lovaknél egyébként szerintem nem bántó nagyon, nekem semmi bajom a lóval, Színpad, nagyon szimpatikus állatnak tartom. Másrésztről a kommenteket megnéztem, nagyon helyesen jegyzi meg valaki 5. Károly német-római császár mondását, hogy spanyolul szólok Istenhez, franciául a férfiakhoz, olaszul a nőkhöz és németül a lovamhoz. Tehát itt már egyből egy német-magyar barátság, mert akkor a németek nyelve és a lovak nyelve. Teljesen nekem lenne érdemes utána járni, hogy mi ez a mondjuk, hogy kulturális háttér a román nyelven. A románban de... mi a ló? Igen. Hát érdemes de lenne, hát, de, de, de én ő nem ő, vagyok hogy... fiatal, én nekem már csak Kérdezzük meg, van. hát ha hallgatóknak van vélemény a telefon, elérnek minket? Hát valószínű, figyelj, ha a hasonlatos, akkor a, a, a mozgó telepes cigányok Romániában is állandóan lehetett látni, hogy kocsikon húzzák az egész családot, a falu törzset el húzni. Valószínű, hogy hasonla, hasonlatos, a funárnál is az a lovak nyelve lenéző attitűdje lehet szerintem ennek a mondatnak. De a 80 20 országában, érted, nálunk, nálunk egyáltalán nincs semmilyen negatív csengés. Jó, hát az a magyarban a... is van olyan, amikor a ló az azért nem feltétlenül pozitív, de én... A, ami utána van egy, egy, egy, egy nemi szerv, például, a, a, azért abban mindig a szóban nem csak negativitás van, hanem a, a dolog nagysága is. Érted, miről beszélek? A ló farkincáról beszélek, annak a -es csúnya -es változata. Értem. Jó, jó, csak mert üveges szemmel néztem. Jó, jó hogy, hogy gondold el, hogyha azt mondod, akkor azért valami nagyot mondasz. Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy az <há> hát a kapcsolatban a... esetleg akár nyelvi, akár kulturális háttéről, hogy a románban miért utalhatnak a magyar nyelve módon, hogy a lovak nyelve, ami ugye F.O. szerint, szerint hát nem helyes, sőt, tilos, akkor hívjanak bennünket a 353-9451-en, vagy a Halló Itt vagyunk, itt vagyunk, Facebook oldalon lehet kommentelni, hogy azt eddig is tették, jó? Baki? Jó, jó, jó, jó, jó. Slow voice. Huh? Nem csak a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb is Használja ki, hogy a Rádió kó hallgatója Lakásába, vagy autójába Bármilyen szórakoztató elektronikai berendezés, amit a honlapunkon talál Kedvezményesen lehet az öné Ha minket hallgat, és ezt elmondja az autóhífi Outletnél Autohifi Outlet Nem csak a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb is Na vannak jó híreim is, sajnos nem honról, de akkor is olyan csodálatos dolog történt, kérdejétek el a finnek, eltörölték a tantárgyakat, minden gyermek álma, emlékszem én is, nem értettem, miért kell nekem matematikát tanulni, vagy biológiát, amikor tanár akarok lenni, és, és most az van, hogy témákat fognak oktatni, tehát Képzeljük el, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy vendéglátózni szeretne, vagy a kávéházak érdeklik. És akkor az egész gyerek oktatását e köré építik föl, amiben van idegen nyelv, jó kereskedelem, tartalmaz matematikát, kommunikációs ismereteket, de lehet, hogy nincs benne kémia óra fantasztikus, felszabadultak a finnek most már, a, és boldog, boldog finnek fognak az iskolába tanulni ez, ez, ez egyetlen kellemetlen hírem van a finneknek hogy ott vannak az oroszok de de ez olyan szép válasz és a, még mindig a leszállítva egy-két távol keleti országot, mert a tudás még mindig puszinyú iszonyú világbajnokok hozzánk képest ők tényleg megcsinálták, hogy az oktatásban nyomták a pénzt, és ra, reformokat, radikális reformokat vezettek be, innentől e, már nincsenek tantárgyak. Hogy mondom, szegénynek pehjük van, mert ott vannak a balti államok, meg ott van a Svédország, és hát nagyon úgy néz ki itt, mert lehet, hogy tévedek, hogy egészen jól mutatna Svédország, e, e, Oroszországban. Tehát előtte gondolom a balti államokat le kell nyelni. Most, jelen pillanatban, így beszélek, tudom, ezt titeket nem nagyon érdekelnek az oroszok, csak a barátkozunk velük, meg szövetség. De egy 40 ezres katonai kontingens gyakorlatozik ott az északi tengeren. Ehhez hír, hír találtam, hogy egy kis háborús pánikot kell csak ide a végére. Amikor euh, euh, Mihály Vanin orosz nagykövet nyilatkozott, hogy nem hiszem, hogy a Dánok teljesen megértették, mivel jár, ha Dánia csatlakozik az amerikai rakétapajshoz, mondta Mihály Vanin orosz nagykövet a gyillant Postennek. Ha ez megtörténik, a Dán hadihajók az orosz nukleáris rakéták célpontjaival válnak. Márten Lidegárdán Dán természetesen azonnal tiltakozott az orosz fenyegetőzés miatt. Ez teljeséggel elfogadhatatlan, Oroszország pontosan tudja, hogy a NATO rakéta rendszere a védelme szolgálja. Sok mindenben nem értünk egyet Oroszországgal, de az fontos, hogy a két ország között párbeszéd megmaradjon olyannak, amint eddig amennyire csak lehet pozitívnak. A legújabb kori hidegháborúban, főként az Észak és a Fekete Tengeren, illetve a Barti térségben feszülnek egymásnak nyugati és orosz erők. Minden eddiginél többször tesznek orosz és nyugati katonai erők agresszívnek számító gesztusokat egymást irányába. Igen, tényleg, így van jelen pillanatban is, hála jó Istennek, vagy tudja a fene amerikai patriót rakétánkat telepítenek Lengyelországba. Kismackók! A Honi hadsereg újra megalakul nem hiszitek, nézzetek utána. Ö, a lettek, észtek meg szegények, azt tudják, hogy esélyük nincs egyrészt, mert az ott lévő orosz lakosság miatt, másrészt hogy fél egy óra alatt lehet az egész országot elfoglalni. Így figyelj, őket korábban se sa sajnáltuk, most se sa sajnáljuk, de vasárnap van kellemes ebéd után vagyunk, és oly messze van Putyin.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 a Kovács Imrét, és itt a is látom, van! Nincs jaj! Mindjárt mindjá mindjá hallani fog engem. Itt vagy, Puszi Nyuszi? Hallasz, édes! Hogy ne hallanálok? Hello, hello! Na figyelj ide! Tudod, olvastam egy emberről, és te jutottál eszembe. A olvastad ezt a rádióaktív embert? Nem, a, nem. Ez a címe? Nem, aki fókú egy fickó ott maradt a, a településen, mert ott az állatokat, rengeteg kutyát. Eteti. És eteti, és nem törődik semmivel, és sugázó egy személyiség, szerintem. Aha. és Most te jutott el eszembe, hogy. Csállatok valamit, már zálatok, ott egy, ha hat, adjél az ön csak egy ilyen távoli hang. Mert itt tudlak venni, csak erőlködnem kell. Aha. Na, holytess, parancsolj. Hát, hogy kisállatok, ma magyarországi kisállatmentés helyzetet hogy áll most? Kisállatokat. Olyan kérdezek, gondolom, amit szeret. Kisállatokat gondolom, szereted? A kusimai katasztrófa az már már-már majdnem így ezek után közelít ahhoz az állapothoz, ahogy mi vagyunk. Azt gondolom, hogy még egy plusz cunamira szükség lenne ahhoz, hogy oda jussanak Japánban, ahol mi tartunk itt tsunami nélkül. Tehát uh -huh. azt mondod, hogy utalérnek minket a természeti katasztrófáik révén, Mindannyian tudjuk, hogy japán hamarosan ugye egy rendkívül, geológiai rendkívül aktív már-már egy konkrét törésvonalon fekvő terület, és hogy hamarosan szét fog esni, és elsüllyed a tengerbe. Erről, a, erről jut eszembe, hogy mennyire figyeled a, a média háborút? Tehát nézeltek közszolgálti tévét? Láttál már? A süllyedésről eszembe jutott az emetje. Tudod, a közszolgálti televízió... Csak azt látom, ami videó megosztókra kikerül. Csak a, a, poé csak a poénokat nézed? Aha. Uh -huh. Hát de ez, ez azért nem becsületes, mert érted, a, a, a, a veleje is érdekes, a, a, az, hogy hogyan tűnik el. Szerintem a, az, hát azt de... gondoltad volna, hogy 2015-ben fog végleg, tökéletesen el... Mindig is a közszolgálti televíziózás párpolitikai érdekek mentén működött a demokráciában. Is. is. De nem szüntette meg a létét? Én azt gondolom, hogy rég ideje lett volna megszüntetni már a közszolgálti televíziót. Igen. Ugye semmi értelme nincsen. Az alapfeltevés az, hogy kéne egy olyan frekvencia, ahol ha egy nagy meteor fog lezuhani bácsalmásra, akkor azt aktiválják és akkor riasztják a lakosságot. De ezen kívül én nem látom más értelmét. Már kívül persze kifizető hely legyen tehetségtelen párt fülyéknek. De ez, ez általában mindig így volt. De hát akkor megmarad, miután párt hely. De, a, de miért nem lehetett volna ezt úgy megoldani, hogy miután ez egy párt hely, hogy látványos műsorokat készítenek? Ez egy Mert televíziós csatorna. Már, hogy elég olyan jellem az ember, aki egyben szakember is. Már nincs, elfogyott. Hát a kicsi az átfedés. Tehát, hogy ez tudod, ezek ilyen halmozokat kérdeljel és a mindenre hajlandók az emberek halmazza, ugyan a szakemberek halmozát, de ez a meccsett kicsi. Uh -huh. Érted? A, a, a, mert ha a, a valaki kérdezte, hogy miért nem csinálnak olyan sorozatokat, amik a családokat, amik nem tudnak bevásárolni, összehoznak, hát például a kosút Kifli, a Rudolf Péter sorozata, miért nem tölti be ezt a szerepet? A itt pedig, nem olyan rossz, én azt se látom. Igen, azért mondom, hogy miért nem? De nem rossz, és nem tölti be ezt a szerepet. De azt nem tudom. Figyelj, viszont azt láttad, láttad azt a gyönyörű grafikont, hogy mennyi ideig lenne elég az átlátszónak a egyéves pénz az MTV-nek? A bodokért kiszámolták, hogy 1600 évig tudnának működni abból az évből, amiből egy évig működik a tv jó van, de figyeljük, mindig, a... mindig a pénztől érted, hát persze. Nem, nem, mert az, az mondjuk külkemény közszolgálat, amit a... Hát az Zanetlától az, amit ő csinál. csinál. Hát jó, de az igazságot megfizetni a legnehezebb, ezért meg se fizetik, érted. Vannak no, országok, képzeld el, és most tényleg nem az kiigróve ezeket mondom, mint Norvégiának a skandináv államok, mert yeah. az Egyesült Államok is, ahol úgy működnek az dolgok, ha működnek, hogy azt mondja a csávó, hogy én rohadt gazdag vagyok, és hozzám egy művész, hát jó így működtek, aztán a 80-as évekből, nem tudom, hogy működnek pont, és akkor azt mondják, hogy ez a művész, hogy genes gazdag vagy, és szeretnék csinálni egy filmet, ami arról szól, hogy te milyen gengyes gazdag vagy. És akkor azt mondja a csávó, hogy hát jó, hülyek, akkor a azt elég, és akkor megcsinálja. Hát igen, a Zabiszkia olyan román Polanszki, igen, ö, de, de ez már nagyon rég volt, ne arra hogy ez Tudom, múlt, de volt, múlt igen. század Tudom. volt, múlt század. Igen, mert hogy már nincs fülműveszet, de hál' Istennek nincsen, a képzőműveszet után az is. Jaj, jött eszembe, láttad te a műcsarnokban. A, az MMA alelnöke, most régen ott a műcsarnokban művészek állítottak ki, most képzeld az MMA elnök helyettese állít ki. Nekem nagyon tetszik, hogy a műcsarnok első kiállítását pozícióból rendezik. Szerintem Zenyán. De szerintem az nagyon menő lehet. Tehát én ugyanolyan hogy ezekre szükség van, tehát ugye én a pekete gyerek művészétét sose ismertem volna meg, hogyha Mocsá, ha nem csinálja ezt az elmeböltek álmakutását. Na az, az most neki a helyettese. Valami... Emberetesen jó lakás belsőket. Tervezett. Nagyon jó volt ő a panelban egyébként. Igen. És igen, panelban meg a barna árnyalatú fa megmunkálásokba is erős volt. Ja, ja, ja. És ezeket az emberket sem, sem ismerhetszik volna meg, hogyha nem teszik le a hűségeskültet. Ha látod az érdekes... Látod, nem? Te is. Hogy iszonyú nehéz olyan hülyét találni, aki hűséget esküszik neked, de jó művész. Úgyrebből hát ja, kevés van. Néztem a videóját ennek a jó művésznek, Nem, nem éreztem meg a nevét, szóval mi vagy hogy mindegy, az MMA alelnöke. Tehát úgy meg lehet jegyezni, hogy... hogy Képzeld, ilyen szarvasok ugrálnak, ilyen sziedelikus vetítős, de nem bonyolultabb a vetítés egy parti, egy, egy mondjuk egy ilyen zizi partinál, de hát persze magyaros zene van, hogy tényleg annyira szar, mint a 80-es évek közepén a diszkó, tehát érted, döbbenetesen így, így lefagysz. É, és... Nem tudom, én most ne akarom még hallgatni, hogy ebbe az sorba -e a sorba illeszkedik-e a sólyom népe című 2015-ös erdbe ez. Na de ezt mondom, hogy érdekes a műcsarnok, a géniusz Loci, most akarom mondani a lényeget, olyan erős, hogy megfordítja a kiállítást önmaga, érted, iróniájává, vagyis amit látunk a műcsarnokban, az tényleg a magyar valóság művészi tükrözése, csak nem műalkotás. Jó, persze, csak az, a, ha nem éheznének a művészek, akkor ez tök rendben ja, hogy jó, hát, hát a, jó, Az jól. a furcsa, hogy tudod, azért volt egy létező szocializmus, emberünk uh -huh. sokáig éltünk mindannyian, és hát ott rengeteg kollaboráns művész volt, nyilvánvalóan kellett igen, is van. kollaborálni. De mégis voltak köztük jó. Jók. Jó, igen. És hogy ha elég sokáig id időre berendezkedik ez a Fidesz rendszer, akkor majd biztos lesznek ilyen jó Fidesz De ne figyelj, időnök. az, hogy egy rendszernek szarművészei vannak, az szerintem az a rendszert nem fogja földözt tiporni. Nem, nem, de mi jobban szórakozunk. Tehát, amíg egy ilyen közszolgálti televízió van, az sokkal szórakoztatóbb, mint ha lenne egy ilyen semmilyen, tehát ilyen bol bolgár köztévék uh -huh. nyomnának, és lennének benne hírek, meg izé. szóval az, úgy, az úgy semmilyen, nem lenne ellopnak azt, hogy milliárdot milliárdokat kész. De ez, hogy ilyen, szóval tényleg ilyen karikatúrával vagy át, ez szerintem több jó. Az jó, jó, jó, jó, jó, jó, oké. Jó, érdekes, hogy, mert tudod, ez olyan, amikor valami végleg utoljára meghal, a, az mindig egy, egy kicsit szép és szomorú pillanat érted Antalimre, Vitrai csak úgy mondok neked ilyen létezik Vitrai éjjel csak mondom ja. <gül> jó, de... jó. Jó, jó, csak azért mondom hogy, hogy láttuk hogyan pusztult el és ilyen hallottad, hogy ösztöndíjat kapnak a fiatalok? szociális e... ösztöndíjat, ilyen százezer azok a vágók akik az ollóval a kezükbe állnak a folyosón hogy a híradóanyagot rendbe hozzák azokat így fölvették, és, de nekem nagyon tetszik, hogy ilyen szociális ösztendíjat kapnak. Ez szerintem nagyon menő. Én nekem is van. tetszik, nem kell ilyen nevet adni neki, hogy mit de tudom szerteztetni. Ezt mégis csak szed közmunkában. Ezt, ezt mondom, hogy végre eljutok arra, hogyha őt, a közmunkaprogram rámenne a magyar televíziózásra, az jó lenne. Plusz a filmeket is közmunkások csinálnak, meg néha írnának operetteket és meg szinfóniákat. So, nagy tömeget lehetne, nevelni és olcsón. És hát gondolod, ez azért havi 47-ből, jó, nem egy ember írná meg a szimfóniát, mert az biztos nem menne neki, tehát hogy már 80-15 szállnak, azok már összedobnak egy ilyen nagyobb, akár még operát is. Figyelj, ha én ráigérek egy 20-ast, akkor megírja az a fúgát is érte. Ez így nem, megy, nem így ráigérni. megy. Ilyen a magyar, Eszélye ilyen adat, a magyar, oda dobja a fúgást neked, ha ráigérsz. Jó van. Na jó van. Köszönjük, hogy van. Ebben álltad. a szellemben. Jóan csókol. Csókol a kúszat. Hello, It's... A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance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 Stole his thorny crown, the courtroom was a Gábor, Gábor, Gábor, Gábor gyere. Több kérdés is érkezett, a itt vagyunk Facebook oldalon. Ahogy szokott lenni, kaptál hideget és meleget is, szemezgetőnek egy-egy ilyet, egy olyat, jó? Jó, jó. Um, Gábor Andrea, hogy van? Van-e munkája? Remélem van. Egészség, család, boldogság? Remélem van. Drukolok neki, hogy ismét többet láthassuk, hallhassuk, ne válaszolj, tárold el. Ellenpont. Szabó Judit. Nekem elején olyan szimpatikus volt ez a fickó, aztán mikor kiderült a szalámi ügy, á, azóta inkább nem kérdeznék tőle semmit. Az jó, a második az, az jó. Én se szeretnék olyannal beszélgetni, akit hát ez az ügy eldöntötte nála a kérdést. Az, az lesz a dologban a legfurcsább, hogy 10-20-30 év ö, is elmúlik, és mégis én leszek az egyetlen ilyen történet Magyarországon. Ezért jó, hogy a doktor Máriás megfestett, és én is lógtam a műcsarnokba. Kélek szépen, mint a... Mint az, alkotás, vagy mint áldozat. Mint táblakép, a szalámi tolvajok védőszentje, ez a címe és ott ilyen ikonigráfikus ábrázolással ott vagyok én. Igen, e, ha nem akar ezzel a hermész-típusú félistennel beszélgetni az illető, azt megértem, én se vele. E, így tulajdonképpen nincs esély. A azért van egyfajta tendencia, hogy hát milyen kevés Ki Nem baj, nem is kell belém szeretni. Tulajdonképpen. Ö, amikor celebb voltam, akkor megtapasztaltam azt a felszínes, tudatlan szeretetet, amivel körülvettek, és nem hiányzik egyáltalán. Az a baj az elsőnek mondom, hogy hát nem fogsz többet nagyon hallgatni, vagy látni. Látni biztos nem fog látni, mert a semmilyen vizuális médiában nem megyek vissza. A rádióban pedig hát nem valószínű, hogy többet fogok csinálni, mint ami, mert miután élőbe csinálom meg azt lelkemből csinálom ezt azért nem lehet nagy sebességgel kiégetni ö, de mondjuk azt, hogy a, a kicsi vagy a kevés is néha elég tud lenni, főleg hogyha a mustármakról van szó vagy azért mondom, hogy ö, ö, és minden kérdésére azt tudom, hogy csak nagyon halkam, mert a boldogságot az emberek elirigyelik, hogy minden rendben van Ja ja, ja, ja, ja, sajnálom. Tudom, hogy most valami sokkal jobban esnek a szempontból, hogyha... De volt keresztút, tehát megnyugtatok mindenkit, hogy volt szenvedés, szenvedtem én, de hát valamitől nagyon túlélő fajta vagyok. Az a igei, amit ma fölolvastam, abban azon, ha a mag nem hal el, nem hoz termést, gondoltam erre a sorra, amikor például meghaltam akkor, amikor például azok szemébe meghaltam, aki nem akar velem beszélni, de nagyon csak mondtam, hogy van igazság ennek az igehelynek, mert onnantól egy másik élet csírázott ki belőlem, ami nem volt. Azért mondtam ezt, hogy 20 év múlva is, ha ezt fogják emlegetni, akkor azért szomorú Magyarország és a magyar nép, vagy akik a szalámit emlegetik, mert hét év alatt már a sejtjeim is szép lassan kicserélődnek. Tehát vagy, vagy, vagy van értelme annak a görög, ugye ma említettük a görögöket az igazság, Hira mondásnak, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni egyrészt a folyó, másrészt aki lép, amiatt. Azt kell mondanom, hogy gyerekek, az lesz a szomorú, hogyha a történeten ti maradtok rajta, és én nem. Az annyit jelent, hogy ugye egy társadalmi szindróma valószínű az a magyar adórendszerből fakadó, torzulás okozza azt is, szinte mindenki lop Magyarországon. Kénytelen lopni, nem azért, mert ilyen az erkölcsisége, de a rendszer rászorítja. Na most, ha egy ilyen rendszerben élsz nagyon sokáig, akkor freudilag tudat alá, vagy, vagy a tudattalamba próbálod ezeket ö, hát, eltüntetni, és, ö, és így van az, hogyha például, mint az én esetem, hisztérikusan reagált rá az egész magyar társadalom, illetve a média, de e, ezt mondom, hogy ez a közösség történetem már nem annyira az enyém. A, a, azt kell megértenie a szalámizósoknak, hogy ha, ha csak a személyemhez kötődne ez a történet, akkor olyan szép szent vagyok, mint, mint Brigitta, Szent Brigitta. Ezt az én nem hiszem. Tehát azért nem emelkedjünk ilyen teológiai magasságokba inkább a néptahóságáról szól egy kicsit, és nem az én életszentségemről. Ha ezt vagy bármi más tovább kíván bárki is borítani, akkor írjanak álló, nekünk a a hallóit vagyunk Facebook oldalra, illetve nem kerül sokba, helyi hívás Budapesti vezetékes vonalon 353-9451 Ennyik mindjárt a hívjuk a pozitív zsidót, mert szükségünk van arra, hogy valaki Szépnek is lássad dolgokat, ne olyannak, mint amilyen én.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 Üdvözlöm a kedves hallgatókat, így vasárnap a korai esti órákban. Mi, biztos vagyok, hogy rengeteg szépet láttál ma. Hú, nagyon sok szépet láttam. Próbálok nagyon pozitív lenni. Nem, hogy, nem volt olyan egyszerű Budáról Peste átérnem. Budán el hogy kellett hogy? látogatni, fölugrottam a mamámhoz, és haza is kellett jönni, hogy időbe itt tudjak ámulni neked. Hát ez nem volt egy egyszerű dolog hisz elkezdték a Margit híd, Pesti hídfőjétől befelé a városba a sineket cserélni, de a jaj, nem jaj, jaj. villamoson közlekedek, hanem a saját autómon, ez egy eléggé nem egyszerű feladat, így aztán arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha nem muszáj, ne járjanak a körük környékén, vagy erősen nyugtatókat szedjenek holnap, amikor munkába indulnak, vagy induljanak pár órával előtte. Vagy később. Vagy később, vagy egyáltalán. egyáltalán egy Két-három hét szabadságot, és pihenjenek, és menjenek el a Balatonra. De a főnökök hát, lássák be, hogy nem lehet. Tehát nem megbüntetik a dolgozót, hanem belátják a, a Viszmájort. Nagyon érdekes hét van mögöttünk. Voltam a civis városban, ahol izraeli filmetek voltak, ami szenzációs volt. A megnyitók között voltam, meg ott voltam forgatni, és Peltház volt az Apolló mozival. Mi volt a legjobb film? Mi volt a legjobb film? A legjobb filmeket már itt mi testen látuk, mert itt előbb volt uh -huh. az izbeli filmek. a Get volt, a Válólevél, a Zöld Herceg, ami egy olyan palesztinról szól, aki végül is átállt az izraeliekhez, uh -huh. és lebuktatott nagyon sok terroristát és meghíúsított uh, terortámadásokat. Uh, nagyon érdekes az élete, készítettem is fel egy riportot hozhassam, Még éltem bele még él hála Istennek, és bízunk benne, hogy még sokáig élni fog, de hogy idézzek tőle kérdésre válaszolva azt mondta, hogy kapott -e te és azt mondja, minek neki kitüntetés, hisz nincsenek neki falai amire a <gül> Ez az ember ez előadásokat tart világszerte, szerintem kellőképpen át van építve, uh -huh. tehát szinte alig hasonlít végig önmagára. E, nagyon érdekes, mert e, ha jól értettem, akkor most a Buddhisták közé állt, de járja a világot, szerintem az a ruhája van, vagy egy ilyen, tropi, uh -huh. amit húz maga után, amit használ. Mi a neve, bocsáss meg, bon, még egyszer? Zöld herceg. Zöld herceg. Ez a jó, jó. És magának uh -huh. a fének. Egy nagyon érdekes. Nagyon érdekes, mert látjuk, hogy a borzalom napjaiba is és a borzalmas emberek között is vannak jó emberek, akiknek leesik a tantuk és tudják, hogy mi is a helyes út és mi is a helyes döntések. Amikor a filmet láttam a film bemutatóján, és most nem szeretném, hogy vasárnap délután így kora este megvigassam az embereket, de el kell, hogy mondjam, hogy nem ő rá figyeltem meg, nem a mellettem ülő nagykövetre meg a közönségre, hanem arra, amikor a, film, a filmvászlom elkezdtek peregni a kockák, és láttam a Natanyai Parkhotel elleni terortámadást, már uh -huh. jó régen volt, tészak előestén a Zsidó út husvét napján, meg voltam is és életemben először elkéstem, ennek köszönhetem, hogy most itt a q hallgatóival is veled beszélgetetek, hisz egyszerre egyik volták meg a fogorvosomat, az ügyvédeimet, a barátnőmet, a barátaimat, én elkéstem, mire odaértem, már csak mentőautók, tűzoltok, és a, a ilyen emberek voltak a környéken, én így megértem, túléltem, és a filmkockák pergésénél ez jutott eszembe, elég borzasztó volt, és rám nem jelenző módon, a könnyeim is kicsordultak. De ha már filmekről beszélünk, és a, az izraeli filmekről, tudod, hogy mi kell egy jó izraeli filmhez? Hát mint minden filmhez pénz, nem, Szín, színészek? egy magyar egy magyar, ja, utána mi kell még hozzá egy zsidó, és hát egy, magyar lehet, zsidó a legjobb. egy magyar zsidó egy magyar zsidó és igen. akkor már is tudjuk, hogy így születtek meg a kiváló angol, amerikai és német filmek igen, Na, az a Hollywood volt után ezek az emberek innét elmentek Magyarországról uh -huh. mert ugye olyan volt a helyzet a felszabadulás előtt, meg után aztán amikor ide visszajöhettek végre akkor megmártoztak a gellértbe, beültek a Zsergóba, ettek egy jó patalt, aztán pegykákodtak egy jót, és visszatértek kiki állomás helyére, vagy Amerikába, vagy Izraelbe, hogy tovább alkothasson, de soha nem felejtették el magyar gyökereiket, nem felejtették azt a kultúrát, amit magukba szívítak. beszélhetünk itt Efraim Kishontról, aki az izraeli filmjártást megteremtette, vagy ahogy Ariel Saronna annak idején mondotta, nélküle lemlen Sajátságos módon Egy kis volti be, Amit az egész világon olvasnak Izzelben Németország Mindenhol 36 ha. nyelvről tudok Amire le van fordítva De ha jól tudom már kínaira is fordítják De beszélhetünk Rónai Andrásról is Aki a felszabadulás után Tulajdonképpen saját életét játszotta el A Valahol Európában című filmben, Ami a felszabadulás után készült Magyarországon ő az izraeli nemzeti színház tagja lett, és sorolhatnánk tovább még azt a sok-sok magyar zsidót, akinek köszönhetjük, hogy a magyar zsidók és az izraeli filmművészet nagy lett és híres. Hát olyan nagyon nagy díjakat még soha sehondét nem vittek el, de jókét szórakoztatok. Na, akkor, amikor Budapesten egy-egy izraeli filmjét van, vagy Szegeden, vagy Debrecenben, akkor ezeknek a... a az intézeteknek, amiknek ők a megalapítói voltak, a tanítványaik műveit láthatjuk, ezt élvezhették debrecenbe. Mi lesz a héten? Mert beszéltünk a múlt hétről egy nagy magyar zsidóról, Seiber Sándorról, aki mindenek előtt inkább egy magyar irodalom történész volt, mint egy rabbi, pedig rabbi is volt, a Ferenc József által megalapított budapesti rabbi képző híres igazgató, akinek tanítványa lehettem. Na, az ő nevéről elnevezett díjakat fogják átadni. Holnap a Balogh Zoltán miniszter úr minden évben három ember sejber díjat kap. Szerintem mindenki már izgul, hogy vajon ez kik lesznek a díjat. És még nem tudod? Ezt utkos percig titokban titokba. tartják. Ugye itt van a közlekedés, és önökért, csak önökért, senki másért, hogy elmondhassam, Elmentem tegnap az operába, én is azon ez az emberek közé tartozom, ez egy nagyon negatív dolg, akik szeretnek elmenni premierekre, hát a rajna kincsét megnézhettem az operába, szenzációs rendezés, a székek sajnos azok még száz évvel ezelőtt készülhettek, mert az ilyen jólakott napközések, mind én, nem nagyon ezek nem, nem amikor három órát kell egy helybe ülni, kisember vagyok én ahhoz, hogy Wagner zenéről bármit is tudjak mondani. Szenzációs volt a rendezés, a diszet is nagyon jó volt, eltház volt, de könyörgöm három órát egy helyben. Ült. De azért a nagy Wagner lenyűgözött, lenyűgözött, csak... Hát csak az az az az azok a székek. Akik Wagner nem szeretik, én újra megpróbáltam, hogy ne mondhassam, hogy ne. Az ötkedvér uh -huh. ugye el, nem egy héttel elmentem az ígbe, és megnéztem a uh -huh. koldus operát, ami szenzációs volt, nem tudom, hogy a múlt héten beszéltünk-e, azt is feltétlenül menjenek és nézzék meg. És aki még gyorsan smokingot tud ölteni, vagy egyszerűen csak úgy ünneplő, az gyorsan üljön be egy taxiba vagy egy kocsiba, talán még lehet jegyet kapni a műpába, ahol egy világhírű, természetesen Izraeli karmester vezényen, aki nem egyszerű, hisz a papa egy muzulmán, a mama egy zsidó, a gyerek világtehetség, és uh -huh. ma olyan koncert lesz a mupába, amiről még száz évig fognak beszélni. Tudod, mit mondott a Woody Allen a zeniholba? holba? Na, mond. Hát, hogy bemegyek a lemezboltba, és mondja a boltos, hogy Wagner hét van. Érted? <gül> én megpróbáltam meghazudolni önmagam, és én nem adok az előítéleteket, és azt tudom, hogy a saját bőrömön próbálom meg. Nagyon sokszor abba lehetett volna hagyni, hisz Vágner zenéje olyan, hogy mintha megint ott lenne a vége, aztán sosincs szóval a vége. Okay. De érdemes elmenni és megpróbálni, van, akinek sikerülni fog, és jelentem alásan. Ez a legrövidebb, Wagner Opera, Apa, otom három óra. Igen, evel még jól járunk. Köszönöm szépen, ez tényleg jó, Köszönöm, jó, hogy jó volt zehettem. a heted. A viszontalásra is jó heted mindannyjunknak. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thing, sex of thank you. I believe in miracles Since you came along, you sex a thing Give my heart gladly Yesterday I was one of the lower people Now you're lying close to me Making love to me I believe in miracles Where are you from You sexy thing, sexy thing you. I believe in miracles Since you came along You sexy thing Play, yeah. I believe mean, in miracles, I... since I came you came along, you sex something, ah, kiss me, you, you sex something, touch me baby, you I sex something, I love the way you touch me Hát, szia, akik köszönöm a hallgatókat. Hát egy olyan hírel kell kezdeni. A hanga, alapján nagyon sokan nem tudja, hogy, hogy nézek ki. Hát ez egy ilyen eléggé alacsony de kövér ember vagy egy mackos férfi, hát egy jó hírem van a hasonló, bőrben elhelyezkedő... Maccos férfiaknak. Franciaországba betűjtják, legalábbis egy törvényjavasakta, alapján a túl sovány múl mert tenyérségi károsodás szenvednek. Sokszor előbb már pont volt, hogy egy francia színérsznek bele is halt egyébként abban, hogy a aztán 27 kilóra fogyott le 1032 tehát... évesen, és ízzel be és Olaszorszában elfogadták már ezt a törvényjavaslatot, és most ehhez próbál igazából csatlakozni Franciaország hogy ne lesenek túl a modellek. Ettől persze még nem egyenes következménye az, hogy a mi fajtánkat, az ilyen egészségesen mosógós kövérek lesznek majd modellek. De, Ezt de, de. De, de is lenne, de. És ha fölkérném mondjuk egy, egy ilyen divatszí, és azt mondja, hogy uram, felnék, igen, X-szeles, voltak tervezni ruházat, vállaltam, ahogy azt én előtt megmutatom. Kíváncsi lennék, hát neked is van egy picit. Én változó. Változó. Én azt mondom, hogy hogy a, a pocakot mint divatelemet felfedezdik az nagyon jó lenne már. Mi rettentő divatosak lennénk, Igen. és ha Persze. a felkérnének hálalnánk egyébként a ki. Hát mintát nyújtani a fiataloknak, hogy lehet kövérnek és egészségtelenül élni, szerintem az fontos. Egyrésztől, másrésztől pedig azért gondolj bele, hogy a, ezek az anorexiás nők megnyomorították a gyereklányainkat mert azt hitték, hogy nekik is ilyennek kell, kell lenni, és azért mondjuk el, hogy nekem több a tartalékom, mint egy manökennek, tehát túlévés nekem is, és azért a manöken lányatok azért nagyon sovány lányatnak mesélném, hogy én azért most már megállapodott szérfi, vagy de korábban azért, hogy is mondjam nagy hódolja volt a női nemnek, és elég jó arányban hódítottam és őket úgyhogy elmondám, hogy csontokkal csak úgy játszanak a igen, igen. és ha igen, van, kérni, de van, de ha igen. valaki nem túl sovány. Persze nem is szabad úgy elhizni, hogy mi el vagyunk hízni, vagy ahogy én el vagyok híza bár igyekszem egészségesebb lehet az e, folytatni. És hát azért itt a tavat, legyünk köszönjük, hogy én bár most e, ilyen heves tüdőgyulladással küzdök, még mindig küzdök. Az elmúlt egy hónapban jellemző volt a, a, a betegséget nem kifejező emberek a többségére, akik ugye már kétnek van, jobban valak elmennek dolgozni. De itt a tavasz, a, a szép idős, el lehet menni ki a tavaszban, az erdőben, a mezőkre rengeteg helyben, ahol lehet sétálni. Figyelj. Én ha a, a, nem értem hogy ennyire beteg, amennyire beteg vagyok, egészen biztos, a, De figyelj, azt a, a, akarom kérdezni tőle. azt, azt volna. Azt akarom kérdezni tőled, hogy azt mondják, hogy a vírusok is szervezkednek, szövetkeznek, és most már ilyen, általában ilyen három-öt nap szokott lenni egy betegség, de most, most voltak sokkal hosszabb idejű betegségek. Téged is elkapott én, egy ilyen ö, ö, alvó terrorista lasejt? Vagyok, vagyok néha rosszabbul, én öt, öt hete vagyok Na, szenyik. ezt mondom, ezt mondom, hogy fantasztikus, hát hát, senkit nem érdekel ez a téma. egy jön egy fokos láz, és uh -huh. akkor így vissza e, megyek egészen mélyre. Ö, azt mondta éppen az orvosad az influenzáról, hogy ez idén most sokkal komolyabb volt, mint tavaly, Igen. és aki beoltatta magát hiába tette, mert ilyen vírust ellen nem lehetett beoltatni magukat, úgyhogy tulajdonképpen nem bárom, hogy nem oltattam be magamat, jobb nem lett volna, inkább az a baj, hogy már három eh, antibiotikumot szedtem végig, és a hangomat mindig olyan, hogy házmint kölcsöneztem volna, és nem tudnám pontosan használni. De milyen, érdekes? milyen érdekes az élet, amikor a Spanyolnáta ugye végig söpört a, a világon, meg akkor azért nagy volt a pánik. Most óriási influ, influenza járvány volt Európában, és nagyon szépen azért csendben elviseltük. Emlékszel te hát, még a H1N1-re? Micsoda ha, voltak? Ne. Hol van? Én, én akkor közlekedtem, ugye Amerika és Magyarország között, és hát ugye akkor volt meg ilyen, hogy át kell venni, hogy a lemosták meg, Igen. meg Igen. Ilyen, ilyen kamerával figyelték, ilyen hűkamerával figyelték az embereket, A lázas volt a szöktön vették ki. Most meg e, semmi. De? Hihetetlen volt, én egyébként képzeldem, hogy ebből a h 1 egy vírus közben három évvel ezelőtt utaztam le az amerikában uh -huh. és kiskel elengedtek át. Ugyanis és New Yorkba kapott el egy, egy ilyen influenza, amikor ritkán vagyok beteg, de akkor nem kicsit. De, de ugye Amerikában mások az egészségügyi szabályok, nem megy ki orvos nagyon nagyon nehéz eljutni igazából orvoshoz, és nagyon drága. Én magamat nem akartam elvinni orvoshoz, aztán fel lehet hírni el orvos segíny, És akkor elmondják, hogy mit lehet megvenni a, a, a partikát, yeah. hogy ilyen különböző szirupok vannak Amerikában inkább mint én kuráltam magam három napig mérezág a szállodában, majd fölültem a repülőgépen, és hazamentem, de kiszúlt egy ilyen hőkamera, és az ott nagyon komoly vizsgáltatok mm. voltak, hogy engem Kiszúlt egy, kis egy hőkamera, kis vagy lázasság közé, vagy? és az egy országon belüli jár a Szent Koronában, New Úgyhogy igen, most, most van a viadalom kisebb, de hát nem szabad igazából. Ez mindig így, így van. Kis, próbál, szóvalatosan de sok minden tesznek, nincsen redomlott immunrendszer, ami ezzel könnyen támadható, könnyen megbetegíthető. És hát ugye, ilyenkor jön a szerzemben, amikor ki tudja pihenni magát, mondjuk egy betegséget mondjuk egy hét vagy tíz napig otthon tud lenni, de hát egyre kevesebb ez a munk, amihez Az, az, ami az, az, az, az immunrendszeredről jut eszembe, hogy de már nem fész az égztől, Nem. Hát én már nem élek... Én, én szerintem kúr, már senki én nem fér. Szeretam, fér. És hát lassan 40 éves vagyok. Egyébként ilyen egészséges filálaim vannak. Tehát annyi romkor lehet terem a kórházba, akkor szeretem látni az egy friss egyébként. Aha. Jó, mert tapasztaltróka vagy azért. Jó van. Jó van, nem. Csak arra gondoltam, hogy emlékszem, hogy amikor az ég kitört a pánik, és akkor talán a kondomnak lehet szerepe volt a fiatalok szexualitásában. Ma már nem hiszem, hogy hogy beszél a fiatalokat kéne megkérdezni, mi nekünk meg már erről nincs is véleményünk, hisz végtelenül öregek vagyunk, vagy csak az emlékeinkre támaszkodunk. 28 éves? Én jó pár éve, hogy is mondjam, besegítem ezt a fajta vélekedési moráltnál, egyszerűen meg rettentő drágába, drága. drága? A Mondjuk mi, Én... hogy a ószer drága Magyarországon, Én... 5-600 forint körül van, nem? Hát még, még, még drágább Még drágább De, de én, én akkor vettem Több nagy kiszövés neki Időnként veszek és megmondja Hogy a sajnos az ember ég mert hát, ugye Én már csak a saját nem értünk az, Miért ez az az a az világos a, Ugye Az 20 év az 20 év És meg kell mondjam hogy, hogy az is szettem, hogy a sokba kerül Azt láttam, hogy a normálpár állakapcsolatban másokon inkább gyógyszert szed, uh -huh. hogy, hogy ilyen más mint, mint egészséges védekezési módszert használom, mert az drága. Jó, jó, van ez amit a napelemek szerintem a kondomnálunk, nálunk. Tehát én nincs megadóztatva? Azért még nem jutott eszükbe kondomadó. Igen, igen. Na, csak igen, jel, nehogy hallgassák a műsort és aztán lecsapjanak az ötletre. Hát amennyiben lecsapnák, én tanúsítom, hogy ez a, műsor, a volt, és hát Vagyok, és elhatárolhoz tőle a jogdiakból átsepegtett ide is gyógyulj új megkérlek minél hamarabb hogy ö, bár a hangod így is jól látod tehát a, a, a haldoklásnak nincs köze az esztétikai minőséghez tök jó rádiócsangod van így tulajdonképpen boldog a haldoklom örülök hogy hallottak Puszikálok. Szép széphezett mindenkinek Csáll. ez volt a bakács lista a, amire e, bárki felkerülhetett volna, hogyha hívott volna minket, a, most azért már nem érdemes mondani a telefonszámot. A lelki gyakorlatunk ugye kezdődött azzal, hogy a fia és a világosság fiai, igen, legyen meg bennetek a vágy arra, hogy valamivé váljatok a világosság fiaivá. Ez, ez, a világosság az nem csak racionalitás jelent, nem csak az erkölcsi érzéket hanem az a természetes jó dolgokhoz való ragaszkodás tehát nem menjetek a műcsadokba a művészetet ne élvezzetek, viszont e, jobb ha lenne ha imádkoznátok nem csak magatok miatt hanem Európa miatt is még hogy az orosz nagymedvene hogy megegye a kis e, e, lengyel mókusokat mert akkor megváltozik a világ és lehet hogy te is elveszíted az állásod akinek most még állásod van, de nyugdíjad bizonyosan nincs. Egy hétig vigyázzatok magatokra, én elhagyom az országot, és figyellek titeket, de aggódom, aggódom, amikor magatokra hajlak titeket. Úgy is mint az idióták. Na, szeretlek titeket, idióták, de azért szedjétek össze magatokat, van egy hetetek. Vége. How much you mean to me There must be some other way To make you see If it takes my heart and soul You know I'd pay the price Everything that I possess I'd gladly sacrifice Oh, you to me are everything The sweetest song that I could sing Oh, baby Oh, baby To you I guess I'm just a clown Who you up each time you down, oh baby